Ham ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Hans Henrik Broen, som er adjunkeret professor ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Er det, sagde jeg det rigtigt der? Adjunkeret. Adjungeret, ja. ja. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national leksikon. Hej Hans Henrik, og velkommen til. Hej. Hej. Øh, prøv Hans Henrik, jeg har jo et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Max Weber og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig med den. Hvem er Max Weber? Max Weber er en tysk sociolog. Han levede fra 1864 til 1920. Han blev ikke særlig gammel. Og efter de fleste forskers mening, er han faktisk den mest betydningsfulde samfundsforsker i, i hvert fald den første halvdel af det 20. århundrede. Så det er, det er den, han er. Okay, han er så en meget betydningsfuld øh, herre, for i hvert fald det, der opstår i vores samfund, eller hvem vi er nu i vores okay, samfund. Det kan du sige, ja. Hold da op. Øh, kan du kort, altså kort opsummere, så, hvem Max altså hans historie så, Max Weber's historie? Ja, altså han er, han er, han er øh, professor, han er uddannet i forskellige retninger. Dengang havde man ikke så meget fremdriftsreformer og den slags, så man kunne læse alt muligt. Ja. Men han specialiserer sig efterhånden i noget, som man i dag vil kalde sociologi. Og det meste af sit liv er, at han faktisk fri forsker lever af sin mors og sin kones penge fordi han har haft nogle nervesammenbrud, som man kaldte dem dengang. Men han skriver og skriver og skriver den ene lange artikel efter den anden. Og så i 1919 bliver han professor i München, og kort efter så, bliver han, så dør han af en lungebetændelse, nogenlunde samtidig i 1920, med at man har det, man kaldte den spanske syge. Okay, må jeg spørge dig, hans Henrik. Lige sociologi, hvad, hvad betyder det? Altså, hvad? Ja, det hvad er jo er det? altså læren om samfundet, ikke? Ja. Øh, og det er klart, man kan jo se på samfundet på forskellige måder. Øh, man kan se økonomisk på det, så er det økonomi, og man kan se politisk på det, så er det så politik eller politologi. Ja. Men sociologi er bredt sagt læren om samfundet, og det kan der så være alle mulige retninger indenfor, men det handler om... Hvordan, øh, sam, hvor, hvordan samfundsformerne er, hvad det er, der kan ses uh, som en slags baggrund for dem og for deres udvikling, og sådan som de uh, er, eller var på et tidligere tidspunkt, og sådan som de er i dag. Okay. Jamen, forstår jeg det så rigtigt, at uh, Max Weber altså en mand, der har, ligesom har skrevet en masse bøger omkring det, at bygge samfundet, eller hvordan? Øh, han har skrevet en masse bøger om forskellige måder at forstå samfundet på. Øh, han har ikke skrevet bøger, faktisk han har skrevet dem som artikler, men de ja. fleste af hans artikler er så lange, så de kunne sagtens spændes <laughs> ind og stilles op. Øh, så han har beskæftiget sig, og så er der nogle ting, han specielt har beskæftiget sig med. Ja. Det kan jeg komme tilbage til måske lidt senere, når vi taler sammen. Spændende. Hvor er så det store vendepunkt ved uh, Max Weber, ifølge dig? Jamen, altså, der er på mange måder ikke rigtig noget vendepunkt, kan man sige, fordi øh, det, han foretager sig i det meste af sit liv, det er mere og mere indgående at beskæftige sig med forskellige former for samfundsproblemer. Hvis der endelig skal siges at være et vendepunkt, så er det, at han har sit store sammenbrud, det har han lige omkring år 1900, ja. fordi der er han simpelthen ude af omsætningen i en 3-4 år, og fra at have været i den almindelige universitetskarriere inden der, så er det at han sådan som jeg sagde blev fri forsker bagefter øh, og øh, skriver øh, men uden at have, få penge for det af, af noget universitet Ja, hvorfor fik han det her øh, sammenbrud? Ved du det? det? Det ved man ikke så forfærdeligt meget om. Ja, det er nok en blanding af flere ting. Øh, en ting var, at han helt klart havde taget alt for meget arbejde på sig. Det vil sige, at han havde ja. fået stress. Ja. Øh, og ved siden af det, så var hans far død meget pludseligt øh, kort for enden, og det var efter et stort skænderi med Max, som Max ikke havde haft mulighed for at øh, gøre godt igen, om jeg så må sige. Ja. Og det har man også set som en af forklaringerne. Okay, så det er altså helt tilbage i, i 19 tallet så, der var så den her betydningsfulde mand, Max Weber, ja. gik altså ned med stress? Fuldstændig. Han kunne ikke være med til at pynte juletræet, for Nej. det gjorde i ryggen og alt det der. Ja. Holdte op. Det var, jo, det var jo vildt. Så man skal også tænke, at selvom... Hvor, altså vidne man er, ja. så kan man altså stadig godt gå ned med stress. Jo og her. hvis man ser på ham, så er han jo sådan en forholdsvis øh, dyster person at se ja. på, som selv, ud som om han godt han er selv hjemme ikke. <laughs> Men altså øh, jo han, han havde sådan set øh, en, en stor del af sit liv havde han en eller anden form for eftervirkninger efter det han kunne ikke sove om natten og så ja. videre. Påvirkede det hans skrivning den her med, eller hans artikler? Ja, det er der så af nogen, der måske vil sige, men det er nu ikke det, man normalt går efter, kan du ja. sige. Det, der første og fremmest sker, det er det, han skriver efter sit sammenbrud. Ja. Det er det, vi i dag betragter som det væsentligste af det, han har lavet. Og det er i første omgang en række øh, artikler, der handler om metodespørgsmål, altså hvordan går man til sin forskning. Det kan ja. jeg komme lidt tilbage til. Og senere beskæftiger han sig med... Øh, så beskæftiger han sig meget indgående med det, han kalder den protestantiske etik og kapitalismens ånd, som er et forsøg på at forklare den moderne kapitalisme og hvordan den er opstået. Først og fremmest ved at se på, hvordan specielt nogen, protestanter, det man kalder kalvinister, øh, så på deres tilværelse, og hvorfor de arbejdede så fuldstændig ubeskribeligt meget. Okay, nu gik det lidt stærkt for mig. Altså, ja, ikke? Find, okay. der, var, der var alt muligt her. Ja. Noget med kapitalisme og ja, protestanter ja. og sådan noget. Så Max Weber var altså en person, der ligesom øh, allerede tilbage i 1900-tallet, beskrev kapitalismen, eller hvad? Ja, han, han beskrev kapitalismen, og han prøvede på at finde ud af, hvad er det, der har ført til den moderne kapitalismes fremvækst. Og hvad er den moderne kapitalisme? Jamen, ja. det er en kapitalisme, hvor man prøver på som Øh, foretagere som øh, fabrikker eller hvad ved jeg, så vidt muligt at forholde sig rationelt til det, man laver, at tænke over hvad putter man ind af input og hvor meget får man ud af det igen. Al, er det penge? Al, hvad, altså? det, det vil typisk være penge men noget af det, han var inde på var netop at disse protestanter, som han var optaget af, og som altså levede først og fremmest i det øh, 16, 1600-tallet. 1600-tallet, ja. Hvad er protestanter? Protestanter, jamen Altså, den danske folkkirke er en protestantisk kirke, så det er dem, som brød løs fra den tidligere og den katolske kirke ved reformationen i 1536 i Danmark. Så, sådan. Og det var dem, han var op imod? Det var så ikke dem, han var op imod, men det var dem, som han forsøgte at bruge som en slags forklaring på, hvordan det kunne gå til, at folk pludselig fik den opfattelse, at det var i sig selv noget vældig godt af arbejde, også selvom man ikke nødvendigvis tjente på det, så var det i sig selv en god ting at arbejde, det var en dårlig ting at lade være med at arbejde. Og det var disse kalvinister, især som de hed en særlig slags protestanter, som bare arbejdede og arbejdede og arbejdede. Og det er der nogle meget indviklede teologiske forklaringer på, dem skal jeg ikke komme ind på her. Ja. Men det var så det, der ligesom var hans forsøg på en delvis forklaring af den moderne kapitalisme. Okay, så lad mig bare lige samle op på det. Det er altså det store vendepunkt, det er, når han får det her sammenbrud. Stress gik, går han simpelthen ned med i 1900-tallet, fordi han tager for meget arbejde på sig. Og det kommer, højst, altså kommer af, at han har taget alt det her arbejde med at beskrive den moderne kapitalisme. Jamen, det kommer sådan set. Altså, det er at det, han laver, kommer bagefter. Og det kommer bagefter, ja, ja. men i hvert fald at det er det et vendepunkt. Ligesom... Det er helt klart. Det kan man helt klart se som en vendepunkt, ja. Nå, men Hans Henrik, hvorfor er det så vigtigt at lære om Max Weber? Jamen, du kan sige, at det er vigtigt at lære, ikke måske så meget om Max Weber, men det er vigtigt at lære om de ting, som han beskæftigede sig med, og de ting, som han nåede frem til i sine, ja. i sine artikler. Og, og som jeg selv sagde, så var han altså en af de helt store samfundsforskere i det 20. århundrede. Og en række af de ting, som han nåede frem til, er stadigvæk, sådan som man ser det i dag, væsentlige for os i dag. Vi kan begynde med, Kapitalismen, for i, i slutningen af den store artikel, han laver om den protestantiske etik og kapitalismens ånd, ja, der har han en beskrivelse af det moderne samfund. Hvordan vi ikke længere er i den situation, at vi synes, at det er herlig at gå på arbejde, for det gør vi jo ikke nødvendigvis, men vi føler stadigvæk en eller anden form for forpligtelse til det, og den forpligtelse er til dels skabt af det samfund, vi lever i, hvor man ligesom er inde i en stor maskine, der kører, ja. og hvor det er nødvendigt at arbejde. Det er ikke særlig morsomt at være blomsterbørn i det 20. eller det 21. århundrede, fordi man skal jo tjene nogle penge, ikke sandt? Og det vil sige, at man føler altså en tvang, hvor man tidligere måske havde følt, at det var ligesom et kald, man havde at, at, at gå på arbejde. Altså, og det kald, det kunne være, at din far arbejdede i fabrikken, og derfor så var det dit kald også det, at arbejde i fabrikken. Det kunne det være, men det var også simpelthen det, at det at arbejder ikke ligger hjemme på FIFA, det var simpelthen ja. noget af, det, det, var noget af det, at det væsentlige for folk, de skulle, de skulle arbejde, ikke sandt? Og det var det, man, du kender jo disse Uh, interviews med folk, som er stolte af, at de har gået på arbejde i 50 år, ja. og har haft en sygedag og sådan noget. Ikke? Det var, man så sit arbejde som et kald. Okay, så nu handler det, altså, og det er det, der er spændende, det er det, han beskrev, det er, at nu handler det måske mere i fremtiden om at tjene penge, i ja, stedet for at det er et kaldt arbejde. Det er netop det at tjene penge, eller i første omgang, er man, er man ligesom nødt til det, det klart, altså man er nødt til ja, det, fordi ja. man er nødt til at tjene penge. Ja, det er rigtigt. Og vi er nødt til det, fordi vi ja. lever i et kapitalistisk et, i, samfund. Ja. Det vil jo ikke nødvendigvis være anderledes i et andet samfund, men det er i hvert fald karakteristisk for det kapitalistiske samfund, at det har skabt det der store system. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Max Weber? Ja, det er klart, at øh, når man har skrevet øh, i 20 år, øh, stort set hver eneste dag, øh, side efter side, så er der mange ting. <laughs> ja. Den første, vil jeg sige, det er helt klart det, jeg netop nævnte, altså den protestantiske etik, ja. øh, og, og den øh, vil du finde, den optræder stadigvæk regelmæssigt i den offentlige debat, man taler om den protestantiske etik, arbejdsetikken. Mette Frederiksen har talt om øh, øh, den, den protestantiske etik som sådan noget af det, hun gerne vil nå frem til, altså at man følte, at man havde en eller anden forpligtelse til at arbejde. Og det er ligesom den protestantiske etik, der er Kort fortalt, det handler om at få et, et, et kald til sit af, arbejde. Af, ja, netop. Se arbejdet som et kald. Se arbejde som et kald. Ja. Som ja, et kald. Lige præcis. Ja. Ikke bare at tjene penge. Ikke bare tjene penge. Mm. Det så kan så være en nyttig bivirkning. Ja. Fordi mange af de der tidlige kapitalister, de blev jo meget, meget velhavende, for de arbejdede hele tiden. Ja, det, ja det, når man gør det så lang tid, det er rigtigt, der er så mange timer med. Det, det andet, som øh, jeg vil nævne, øh, det er hele hans, det man kalder den politiske sociologi, som jo altså sådan set handler om... Øh, forholdet imellem dem der bestemmer i et samfund og så dem som øh, der bestemmes over i et samfund ja. det kalder han øh, på, på tysk hedder det noget herreschaft, men det hedder på dansk normalt herredømme ja. altså, og det kan være forskellige i gamle dage kunne det være en konge eller en kejser, ikke der var øh, den der ligesom herskede nu er det jo øh, igennem de valg, som man har i et demokrati, jamen så er det jo øh, i Danmark øh, Folketinget, og så den regering som er øh, fremgået af Folketinget. Det er dem, der om jeg så sige er de politiske herskere. Ja. Det er den ene side af den. Den anden side af det det er så det, som man kalder, eller kaldte, men man kalder det ofte stadigvæk, byråkratiet. Altså dem, der skal udføre de beslutninger som er truffet politisk. Og det er jo dette byråkrati, som man hele tiden møder som borger, det er når man går ned på borgerservice, når man går på motorkontoret, når man får en kedelig besked eller en god besked, måske fra skattevæsenet, ikke sandt, så er det, det er byråkratiet, der gør sig gældende. Det er man kalder forvaltningen, ikke sandt? og det er klart, at den skal i princippet udføre de beslutninger, som de politiske politikerne har truffet, men det er klart, de får jo en vældig magt for sig selv i og med, at det er dem, der ligesom sidder med hele udførelsen. Ja. Og det fører jo så frem til en række af de diskussioner, som vi jo kender i dagens øh, debat, ja. som handler om forholdet mellem politikere og forvaltning, embedsmænd, djøffere, for at man kalde dem sådan, hvor politikere, nogle politikere i hvert fald, synes, at der er for lidt plads for den politiske beslutning, og for ja. mange, der siger, at det kan ikke lade sig gøre, det har vi aldrig gjort før. Og så på den anden side, dem, der mener, at der er gået for meget politik i det, sådan så forvaltningen er for lydhør. Han Hans ikke, jeg bliver nødt til at stoppe dig, for nu var der ikke, altså nu kørte vi for langt okay. ud, ud af ud ja, ja. bordet. fint. Men øh, sådan som jeg, jeg forstår det, ja. præcis stopper du bare, ja. fordi jeg siger ja. som det første, det er altså den protestantiske etik. Ja. Det her med, vi skal have mm. føle det et kald til arbejdet, mm. ikke bare tjene penge. Mm. To er herredømmet. Er det rigtigt, jeg kan sige det sådan? Det er herredømmet sociologi. Herredøm ja. sociologi, der handler ja. altså om vores folketing, og den måde, vores samfund er bygget op, op på. og ikke mindst byråkratiet. Mm. Det husker vi. Den tredje ting. Øhm, tredje store, vigtige ting. Det er et stort samleværk, som i øvrigt først udkommer efter, han er død, men som ja. han selv har skrevet ja. det meste af på forhånd, og som hedder Økonomi og samfund, og som handler om alle de forskellige måder, som samfundet fungerer på, ikke mindst i forhold til, hvordan det økonomiske system er samtidigt. Og de to, det er, det er et, et mægtigt værk på tusind sider, ja. øh, hvor han kommer ind, kommer ind i alle mulige forskellige øh, ting, men jo altså ikke mindst kommer ind øh, i øh, det, han kalder for en handlingsteori, altså tanken om, hvad er det, der gør, at vi mennesker handler på en bestemt måde, og ikke mindst når vi handler i en social sammenhæng, altså sammen med andre. Ja. Og det er så noget, som ikke mindst fra et, et forskerperspektiv, men det er meget væsentligt, altså det her, man kan kalde hans handlingsteori, øh, det er noget af det, som øh, man kan tage som den tredje så. væsentlige ting. Det synes jeg var helt perfekt afrunding, fordi det mm. at, er at de tre ting: protestantisk etik, herredømmet, byråkrati. Og så den her afhandling, og det er en Handling. handling det er undskyld Og handling. handlingsteori. Handlingsteori, ja. handlingsteori ja. som er hans kæmpe værk på tusind sider. Ja. Det er jo helt vildt. Prøv her. Er der mere, vi skal komme ind på? Er der noget, Hoj. vi mangler, Hans Nej, hej. Tak, Hans Henrik, vil du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Leksmer, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund.